Calella de Palafrugell, dissabte 4 de juliol, 9 del vespre. No me'n sé venir. Som dissabte, el primer dissabte de juliol, i aquí estic. Just en el lloc on habitualment hi ha l'escenari de la cantada de d'Havaneres de Calella de Palafugir i no hi ha absolutament res. No sé si és una nit trista o no és una nit trista, però és que jo em sento apagat. Jo necessito les avaneres. A les meves venes són salades i necessita tenir havaneres. I no sé què fer, la veritat, no sé què fer. Jo estic així i cada any aquí, amb en Rubén, doncs ens ho passem pipa, transmetent les havaneres per la ràdio i fent aquestes coses. I, per cert, què deu estar fent o no? Com avui. Ai, primer dissabte del mes de juliol i jo aquí al sofà veiem si fan alguna cosa a la tele però... hosti tu, no pot ser això 4 de juliol, avui no hi havia d'haver alguna cosa? Ai, ara tinc alguna cosa al cap i no, no sé què... què és, aviam, aviam doncs no ho sé, però alguna cosa ho de fer. Jo no m'ho puc estar tota la nit a la cantada de Baneres. Tanta gent que sempre vol saber coses de Calella de Palaprogell sense això. Jo em penso que agafo... A veure... Jo haig de trucar amb en Rubén, més que res per compartir la pena junts, ja que, escolta... Si no, pobreta, alguna espatlla necessito un teplorar. A veure... Rubén. Rubén... Ah, no, que el tinc per ràdio. Ui, em penso que m'he equivocat. Hola, Rafel! Robert! Hola! Com estàs? Què fas? Mira, estic, estic... no, no t'imaginaries on t'estic. No ho sé, aviam, de tu me puc esperar qualsevol cosa, eh? Però no, no, doncs tampoc, però tampoc... mira, estic aquí a Calella. No he pogut resistir la tentació d'aquesta nit venir a Calella. Home, jo estava I... ara mirant el fax aquí i també hem fet una petita introducció de Calella. Que miraves al fax, Però si ja no funciona el fax. Mira, no sé, estava aquí avorrit a casa, la veritat, no sabia què sí. fer. També estava pensant en eh, Calella, de fet, i en les avaneres. Avui avui era el dia. Doncs jo m'estava mirant ara mateix allà on estàvem l'any passat, transmitint la cantada de d'Havaneres, aquí a la platja del Porvó. És que pràcticament ja hi ha focat gent. I no sé, deia, Rubén, hem de fer alguna cosa. Home, doncs, sempre anem molt hora, eh, tu i jo, la veritat. Sí, però sí, però sí. Però, sí, però, però, sí però, eh? ens, però ens n'en sortim, no? Sí, home, jo crec que sí, bueno, aviam, ah. queda, queda... Què? A veure, són les 9 i cinc tenim 50 minuts, fem alguna cosa? Va, deixa'm fer quatre trucades, tu fes també quatre trucades més i aviam què podem muntar, jo crec que pot sortir doncs alguna... Escolta, en un moment et dic alguna cosa, anem a fer unes trucades perquè això no pot ser. Va, vinga, vinga, vinga, vinga, fins ara. Ara. vinga, fins ara. A adéu, adéu, adéu. Vinga, anem a trucar perquè si no, a veure què passa aquesta nit. de l'Ella de Palafrugell. Dissabte, 4 de juliol, 10 del vespre. Comen? Oh, què? Has fet alguna cosa o no? Home, jo, jo tinc 4 o 5 noms que, que... que, vamos, que faran caure de cul a la gent. 4 o 5? Sí. Molt bé. Tu, doncs, tu, tu mira, tens? jo en tinc 13 més, seu. 13? Carai, Rafael. 13. Però o sigui, avui cantem 19 cantades de maneres tindrem avui aquí pels amics de Ràdio Palafrugell, de Ràdio, Ràdio Estel·li, de totes les ràdios que ens vulguin acompanyar. Doncs 19. 19! 19 artistes, 19 grups, 19 formacions, que més són de, de tot Catalunya, eh, Rafael? Això s'ha de, de destacar, també. Avui, aquest vespre, tindrem i que de la música, de gent de Palafrugell també, però gent al voltant de casa nostra, del Baix Empordà, de Girona, de Barcelona, de Lleida, de Reus, anava dit a dir Tarragona, no us afaneu pas, eh, amics meus, i de molts altres llocs que ens acompanyen, i serà un autèntic ple tenir-los. Els hem reunit en un moment, i en un moment tindrem una cantada de veneres. Rubén, espero que disfrutis d'aquesta nit. Escolta, Rafael, jo m'he posat un outfit, o un... Ja sé que tu no t'agraden aquestes paraules angleses, una vestimenta adequada, eh, també, per a la nit. Ostres... Jo, tinc... jo vaig amb un polo, perquè saps què passa? que a l'estiu és el millor, un polo, sí, sí. No, perquè és no, jo refrescant. Porto, jo porto el polo oficial de la ràdio. Eh? El, ostres, doncs mira, me l'hauré de posar un altre rato. I ja tu... ho faré, company, ja ho faré. Uh, amics i amigues, que comenci la cantada de Veneres que des de la nostra emissora, en Rubén i jo us hem preparat amb molt de gust, molt de plaer, i espero que sigui del vostre agrat. Rubén, però em penso que tu comences primer, perquè també has trucat a l'alcalde, oi? Sí, de fet, hem trucat a l'alcalde en un moment, també per, perquè ens envia un missatge... Doncs, en aquest dia especial, avui s'havia celebrat celebrar doncs, aquesta cantada de Maneres de Calera de Palafrugell. i com deien Rafael, nosaltres hem volgut fer doncs, aquesta alternativa per no deixar orfe a la gent i comencem amb aquest missatge de l'alcalde de palà Frugell, i tot seguit amb un grup emblemàtic de casa nostra. Rafael, tindrem el, el peix fregit, oi? El peix fregit començarà la nit després de la cantada de l'alcalde. No sé si podria dir cantada de l'alcalde. Alcalde, vostè comença. Endavant, doncs. Molt bones. Uh, aquest any no omplirem les, les cales de Calella de gent. Aquest any no aixecarem el taló de l'estiu de tot Catalunya amb la tradicional cantada de baleres a Calella. Però sí que sentirem a Bareres. Sí que el cant del 2x4 omplirà tot Catalunya. Per això vull agrair aquesta gran feinada que ha fet Ràdio Palafrugell en contactar amb tants de grups i que hagin uh, pogut fer aquest recull que ara vostès escoltaran. I un agraïment molt i molt especial a tots els grups, cantaires, a tota aquesta gent que han fet aquesta aportació en forma de vídeo i uh, farà que aquest rima de 2x4 sòni a tot Catalunya uh, seguida bé. O sigui que, res, benvinguts a la Cantada de Vaneres. Hola, el grup desfregit de Palafrugell... Us cantarem pels camins que té la mar. També pegin Vila de Sau. So. D'aquest mar en granibal. I I molts anys és com la natur Vols anys és com tu cadada call, cada caracord i cada, cada cau ja no són secrets poders secrets com tu I una vegada si falla una vegada Calança i, si i volantir volant volant De la mort pit la feina i gross es esco Per lamor alvos més fi. Fé feina, bé de raça. la feina, bé de raça. No està encara d'anys enllà. No està Per ser en roc amb molta traça t'ensenya la com es fa per pujar una rascassa i els misteris del serra. Aquesta herència aquest don fa tot i això fo ober amb la presència amb llarguguesima el assistència. Els camins que té El Vella Mar era un edifici arran de platja, que per la gent de Premià era molt, molt important. Era un edifici que durant el dia era per anar a la platja i prendre un bermut i al vespre a la nit era per anar a ballar i sentir una orquestra. Malauradament per la llei de costes ens el van tirar a terra. De tota manera, la gent encara encara té un sentiment molt fort d'enyorança degut a que ja no hi és i, com passa amb totes les coses, quan les coses no hi són, es mitifiquen. Bé, per la gent de Premià, per la gent de casa, el Vella és força, força important. El meu fill va fer una partitura i jo li vaig posar una petita lletra que esperem que us agradi, si us agrada aquest, el Vella tres Per la platja el bés m'han anat curtar Re records de no fa gaire quan tu hi era ve mà la vella <t 'ha> Sapses passades Tornen sempre amb la sonada Ni de festa i cançons de veneres i de rom Obro els ulls era un mirall pedres i la Res no queda sols la platja, amb la llum del dia que mor. El mar sap és testimoni, sovint torno aquest intret. explicar no sabia, per què m'hi sento tan atret? Diu la gent que hi ha granetes de nit sobre el mar. En l'aigua hi ha llumetes que són les del vent mar. Sota els pilars la sorra fresca, ombra sual, dolça foscor, d'un refugi vora l'aigua. I al capvespre l'escalfor, el mar s'ha... És testimoni, sovint torno a aquest intret, explicar-ho no sabia, per què m'hi sento tan atret. Diu la gent que hi ha orenetes de volant sobre el mar, en l'aigua hi ha llumetes que són les del vell amat. Diu la gent que hi ha orenetes de sobre el mar, en a l'aigua hi ha llumetes, que són les de l'omella Hola, som el grup Norai de Palamós, en quan estan en nova formació. I nosaltres us interpretarem una cançó molt representativa del grup, de tots els anys que hem anat fent, que és El Pirata Joan Torrelles, a música i letra de Carles Casanovas. Esteu escoltant el programa especial Nit de Veneres a Calella de Ràdio Palafrugell. També a més per Radio Estel, Ràdio Capital, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Santa Perpètua, Ràdio Montgrí, Ràdio Cabrera, Ràdio Mataró i La Plana Ràdio. Una abraçada a tots els nostres col·laboradors i amics en totes aquestes poblacions i comarques. Si ja hem donat el tret de sortir d'aquesta nit de d'Havaneres a Ràdio Palafrugell ens trobem, no al nostre municipi sinó a Banyoles, aquí és on vaig néixer i doncs, també volia que aquest espai sortís, ja que doncs estem aquí a Banyoles, jo podria ser un mariner d'aigua dolça, l he criat a prop de l'estany, m'hi he banyat moltes vegades, no hi ha cap problema, per tant, a la gent que vulgui venir doncs, també la convidem, però després d'aquestes primeres actuacions, doncs continuarem, i continuarem amb un artista internacional de casa nostra, la Indira Ferrer, que en aquest cas doncs, ens interpretarà, la següent actuació. També tindrem amb nosaltres després un grup emblemàtic que no s'ha volgut perdre aquesta nit de veneres de Caldera de Palafrugell, en aquest cas des de la ràdio, i és que és el grup Porvo. No s'ha perdut cap cantada i en aquesta nit tampoc volia faltar. I com dèiem, seguim amb la Indira Ferrer, que ens interpretarà la vila del Peix Fregit, la nostra vila. gozando siempre de sus destellos. Y no amb un sol aclaparador, maco, eh, companys? Eh, un saludo molt fort a tota la gent de Ràdio per la Frugia i a tu, en especial, en Rafel. Gràcies per haver-hi amb nosaltres i volem escollir aquest tema un viejo amor perquè està dintre el nostre útil CD, Clu Mel, i espero que la gaudiu tots i, repeteixo, que passeu un gran dia i unes bones vacances, que ja estan al caure. Vinga, un viejo amor. Està! a tothom, amb tots vosaltres som els pescadors de l'escala, encantats de poder participar en aquesta iniciativa de Ràdio Palafrugell fent una cantada de Calella encara que sigui virtual això sí, feta amb tot el cor per tots vosaltres pescadors som d'una cava Vanyina marinera salparà de bon matí pescador soc d'una cala del vell mig de l'Empordà per la dalt la costa d'Anava i la dalt Petit Errán Petit Joc bronxa que bronxa la barca de Poneu sentirem on bufa el vent quan surto per anar pescant en llevo de matinada que tinc la peça calada i el palangre per llevar i més tard quan surti el sol però a casa enfilaré per anar a vendre la panera de llagosta i de Petit jo Bronxa que bronxa la barca De puny Sentirem com bufa el vent M'agrada anar pesc alçat El veig feia l'amagada També l'arromejada I l'encés a cap voltant quan la lluna és ben clara he de sortir el calamar que vol la mar arrissada i el foscor no vol menjar ventijor bronxa que bronxa la barca de poder sentirem Bufa mestral, bufa, bufa xalop, bufa, bufa, bufa, bufa ben fort. Que no tinc ben la vela, ni voldria tornar a port. Lluna plena riallera, fanalent del meu camí, la tanyina maquinera se'l farà de bon matí. L'escador sóc una cala, Mills de van porar per lagar la costa brava i mirant... Comencem en aquesta nit de veneres a Ràdio Palafrugell, aquesta emissió que us estem oferint des de la nostra emissora, també a través del canal de YouTube de Ràdio Palafrugell, i també doncs per Ràdio Estel i per diferents emissores locals que també s'han volgut doncs, fer ressò d'aquesta iniciativa que hem engegat des de Ràdio Palafrugell. A continuació, nosaltres us oferim unes paraules del president de la Fundació Ernest Morató, Enric Frigola, al voltant del món de la manera, una fundació recordem que aquest any commemora els 25 anys de la seva fundació. Els deixem amb aquestes paraules d'Enric Frigola. Fora la cantada de Calella per causes majors i totalment comprensibles, Palafrigel ha perdut una gran oportunitat, potser la més gran oportunitat que té per promocionar-se a l'exterior amb la transmissió televisada de la cantada. I el món de la l'Havanera ha perdut també aquest fenestral que suposava la cantada com inici d'una campanya d'estiu que l'any passat va significar l'actuació de més de 120 grups arreu de Catalunya. És per això que depenem des de la Fundació Ernest Borató dues coses. Primera, que els ciutadans de Catalunya que ens estiguin veient o escoltant de qualsevol punt que no sigui Mala que ens visitin, que ens trobaran acollidors com sempre, i que podran gaudir o descobrir aquests vils racons que tenim per tal doncs, de contribuir a passar unes bones vacances. I també demanem a les corporacions locals, als ajuntaments, que contractin, més que mai ho harien fet, grups de veneres, algun d'aquests 120 grups de veneres que ja l'any passat van fer campanya. Demanem als ajuntaments que siguin el motor de la represa de les cartades d'un dels gèneres més amalats a la cultura tradicional popular del nostre país. Nit de Vaneres a Palafrugell Doncs sí, una nit fantàstica de Vaneres a Palafrugell. Hem gaudit de la música de gent com Indira Ferrer, el Port Bo, criats en carrers d'aquest poble nostre, com el Port Vell o els pescadors de l'Escala. També hem escoltat el mestre Enric Frigola. I en aquests carrers de Palafrugell m'agrada escoltar la música de gent com la que miraran, les Anxobetes, en Pena McLeod, el grup Boira i una gent criada amb aquests carrers d'aquí de casa nostra de Palafrugell que volem que surtin per tots vosaltres. Amics i amigues, ells són molts, avui són uns quants. Escoltem els cremats de Palafrugell. tu patir amb l'esclot d'un pescador M'he fet una barca xica d'un ll pis al palmajor. major i la vela més bonica d'unretall de mocador Els rems els he fet tallar dels boixets d'una punta i per poder-enforar una que no creixi gaire, lligat amb fills de pescà. Amb l'ala d'un papalló i una bulla de pinassa, faig la canya i el timó. Per si, que si a Maragassa no es posi gens al vell d'octubre. La xarxa la fa un follet, amb tela de mosquitera, que jo conec un dret per quan surti de pesquera, on només hi ha xanguet petit. La xarxa la fa un follet, amb tela de mosquitera, que jo conec un dret per quan surti de pesquera, i aixecada La meva barca és així petita com un membre i quan solqui el blau marí tindrà la llum de la lluna il·lumina el dia que i el dia que arribi a port carregat de prou a popa ve inflada i ramon fot tot el farà troba pregonant la meva sor tothom diga Déu n'hi tanta pesca no s'explica tres unces del peix millor amb una barca tan xica com l'esclop d'un pescador Hola, som les Anxubetes i us farem el peix enamorat de Vicent Torrent i Eliseu Parra. Aniré a visitar els cracs, passaré per casa la tarda i tota la nit nadarella Passaré per casa del lluç i a la tarda i tota per casa de llups i a la tarda i tota la nit nadaré llauger dels rocs a l'avent i a la tarda i tota la nit nadaré llauger dels rocs a l'avent i a la tarda i tot de la cantar de Cabella, que ens donem la, motiv la motivació per la qual nosaltres hem triat Havaneres de l'Havana d'en Carlos Can. Aquesta cançó encaixa molt bé amb el nostre trenar, el trenar del Grupoira. Sempre hem intentat aportar qualcom diferent en aquest món de l'Havanera i aquesta realment és una mostra. La presentar a la Cantada de Calella Perfugell l'any 2011 en motiu de la 45ª cantada d'Havaneres i va tenir una molt bona acceptació tant per part del públic com de grups que després la van incorporar al seu repertori. Tanmateix defineix molt encertadament l'ambient on es descriu l'entorn de Cuba l'Havana, en particular, on vam tenir la sort de poder-hi interpretar les nostres cançons l'any 2006. Finalment, ens agrada cantar-la com a homenatge a un home que va portar la dignitat necessària a la cançó de caire popular que nosaltres, que en Carlos Can. Nosaltres, per tant, dediquem aquesta cançó a maneres de l'Havana, el malaurat Carlos Gall. De San Ducar vengo yo a de manera debajo de tu balcón. En esta noche de estrella quiero entregarte mi amor. Su boca color guayaba, los ojos como el carbón, con el baile de la palma metido en su corazón. You back to no rangkah se fue con mi santa va para bendita no nunca tanto que se me escapa el babo se me el babo santa para bendita me voy a quedar mal, mi babo ya queda mal amics de Calella, soc el P.L. Cloud i estem molt contents i agraïts que puguem participar aquest any amb una cantada diferent, les circumstàncies són com són, però contents de poder participar. La nostra cançó es diu La Venera del Record i precisament parla de com jo sento la cantada de Veneres cada any que hi anar, perquè m'encanta. La cançó parla de Tindràs Record, d'aquelles nits amb ella a la platja de Calella on cantàvem tots record de la nit, de, de, de les cantades, quan al final tots cantem la vella Lola i, i el Moavi És la manera que jo sento i com visc la cantada de Veneres. Per això aquest any és dintre de les circumstàncies que estem, és especial poder contribuir-hi. És un plaer i molt content. Una abraçada a tothom, salut i fins la propera. Gràcies. Eh? que fa de nord s'endú la tempesta el plaer de sentir el sol d'auran la pell cau al capvespre i ja s'obren totes les finestres tot preparat ja respira Tira l'emoció, primers acords, el compàs amb les barques, cantem una vanera. arriben just als dits dels peus harmònies que ens porten a una cua llunyana nit estel·lada i les llums color de mel podem tocar el cel el compàs amb les barques cantem un Camí del Rierol, al costat del port, i aportarà el record d'aquelles nits en vella a la platja de Calella.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 Seguim en aquesta nit d'Havaneres a Ràdio Palafrugell, que us estem portant des d'aquesta emissora i també recordem, eh, en col·laboració amb Ràdio Estel i altres emissores municipals que s'han volgut sumar a aquesta iniciativa i repartir doncs, les Havaneres eh, aquest 4 de juliol, no podíem faltar Havaneres eh, a casa nostra, i també doncs, per les xarxes socials i pel canal de, de YouTube per on esteu seguint aquesta cantada. Seguim després d'aquest esport publicitari, no podia faltar una miqueta doncs, també de, de la palca, i seguim amb un grup, en aquest cas, que ens visita des de Reus. Són els Balandra, que ens interpretarà la venera del Mareny. Vosaltres, des de l'Estany de Banyoles, doncs, uh, us esperem que estigueu gaudint d'aquesta nit de Havaneres que hem fet, hem preparat des de tot el nostre cor. Moltes gràcies. Tothom, sóc la Clara Onfill, us parlo des del Cor de la Garrotxa, des de Sant Joan les Fonts en ple parc natural de la zona volcànica, i volem agrair tant al mestre Marc Mars com jo, a en Rafael Curbí que ens hagi convidat a participar en aquesta cantada de vaneres virtual, eh, que d'alguna manera ens apropa a aquesta enllaça, que no es pot fer la cantada de, de Calella, ens apropa aquest caliu. Eh, nosaltres hem triat una vanera que es diu Lluny del Mar, de fet, és una mica el sentiment que molts de nosaltres hem sentit tot aquest temps de confinament. Jo que sóc mar i muntanya, no? trobava a molt, moltíssim al mar. És una manera que la vaig escriure també lluny del mar, en un box d'urgències del Trueta, durant la malaltia del meu pare, en un dels seus ingressos. El meu pare era un llop de mar, un marinera de terra endins, i el pitjor que li podia passar era aqu aquesta sensació d'estar lluny del mar. Espero que us agradi molt. Lluny del mar, molt lluny del mar. No sento la brisa ni l'olor de sal. Llluny del mar, molt lluny del mar. No canten les ones quan bufa el llevant. Lluny del mar, molt lluny Brilla la cara, ni els ulls se't fan grans, lluny del mar. No tinc les barbenes, les nits d'haveneres, ni rom ni cremat, lluny del mar. No hi trobo petxines, no veig les gavines, ni el cel és tan blau lluny del mar, molt lluny del mar. A la lluna plena li falta el mirar. Llluny del mar, molt lluny del mar. A la sorra fina l'en diuen es fa. Llluny del mar, molt lluny del mar. El no sospira i el sol és distant, lluny del mar. No tinc les sirenes, s'enroquen les penes, no puc respirar, lluny del mar. Els peixos els cuinen, les veles sospiren no puc somiar mm. lluny del mar molt lluny del mar. Moltes gràcies. El verí monotí Lluís Cntes va fer un magnífic poema on expressa el seu gran coratge, el seu patriotisme i la defensa de la llengua. I és un poema molt apropiat per fer-ne una cançó, per això els hi van posar i va sortir aquesta abanera serlana que porta per nom Crua Tempesta. des de Brisbane, Austràlia. Um, estic molt contenta de que m'heu convidat a ser part d'aquesta event de vaneres en el dia en el que què es faria la Cantada de Calella. Uh, malauradament aquest any no es pot fer en persona. Jo estic des de... des de, des de molt lluny estic amb vosaltres. Um, em van demanar de triar una, una vanera per cantar um, en el temps antic, una cantada de davaneres no només era de davaneres, també hi havia balsets, hi havia, hi havia polques, hi havia corridos, hi havia tot, tota mena de cançons. I de fet això és el que va eh, influenciar el meu pare, a fer un recull d'avaneres i també de cançons de tavernes de l'Empordà. Eh, I una de les cançons que es, que es cantava molt quan es feien cantades llavors era eh, la Tula. La Tula és una cançó molt especial per a la nostra família perquè és l'albacet que va donar nom a la meva germana, petita, la Tula. I el vídeo que he triat per compartir amb vosaltres és fruit d'una tarda cantant una ballada que vam fer quan estàvem en el barco de Menorca amb la, meva, amb la filla de la Tula, la Carla, i, i el meu pare i la seva dona estàvem cantant i, i va sortir la Tula. Uh, és una cançó que, diria tot i que no és ben bé una avenera, sí que dintre, dintre del, del conjunt de cançons que solien cantar en les cantades en temps antics. I, i bé, bueno, l'he agafat com una, com un, una representació de que passa quan les, la cançó popular es passa de generació en generació. Veureu tres generacions en aquest vídeo i penso que és una cosa molt tendra i molt maca que, que, es, que es pugui passar i espero que la avenera continuï viva, no només en els escenaris, sinó a casa, al voltant d'una taula, amb un carajillo, amb, amb riures, amb, sense, sense cap problema si si afinem o no afinem, perquè que cantim junts i això és el que importa. Doncs això, us el deixo, una abraçada molt forta des de Brisbane i espero que us agravi. Fins aviat. Mm. O oh, ingrata tula, no me niegues tu querer, querer, querer, querer. Tú la mía, tú la mía, te adoro, como el marino a la mar. Ay, tú linda, tú rigores, calma pronto. Y a tus pies, hermosa Tula, y a tus pies, hermosa Tula, mi existencia acabará. Se acabará. Si acaba Tula, mía, Tula, mía, yo te adoro, te adoro, conjo al marino, alambas y alambas. Ay, Tulita, tu rigor es calma pronto por piedad. Mi corazón, niña, es tan puro, y tan puro es tu virtud, que mi corazón, ingrato, Una mirada para calmar mi ansiedad. I a tus pies hermosa tu, la mi existència acabarà. Si acabarà, si acabarà tu, mi mía, tu, la mía, jo te adoro. Como el marino a la pancia, a la idolita, tu rigores calma pronta. A la meva esquerra, el Port Bo, a la meva dreta, el Port Pellegrí, enfront la mar Mediterrània i lluny, molt lluny, Brisbane, Austràlia, d'on ens acaba d'arribar aquesta venera preciosa amb la, amb la Tanya. El nostre proper convidat ha passat moltes estones amb aquesta cala, amb aquest local, aquí gaudint, fent amics, portant-nos molt bona música. És en Franz Cospinera, amb la Maria Pogiatos. Acabarem la nit amb l'Empordanet i també amb la Neus Mar, representants de la l'Avanera de Palafrugell també entre nosaltres i després amb el cant conjunt del de... meu avi. Gaudim intensament d'aquesta cantada de vaneres virtual des de Calilla de Palafrugell i acabem de fer màgica aquesta nit tots plegats. De pescador no m'ho pris dovol sa mare Ja sé amb 40vuit dos a deixar la del pare. i sepas que el a tothom, som el grup L'Empordanet i estem molt contents de participar en aquest vostre programa. Uh, estarem satisfets de poder oferir aquesta cançó amb la música d'en Lluís, d'en Lluís Bofill i la lletra d'un servidor, en Xavi Jonama que porta per títol La Mar i la Sal. Mm -hmm. Som, quan despunta el matí Jo ni tan sols m'adonava L'important que eres per mi Com el buit que deixa l'ona Quan reculen el trencat Ara em trobo com la sorra Que no la pot aturar també estic perdut i sol Ficat al mig d'un blau mar Pensant en aquella onada Esperant aquella onada Que mai més no tornarà I ara que no ho fes de mort Els dies són freds, mareja l'itemporal. A la platja on ens trobava mentre jo et vaig recordar. Com el buit que deixa l'ona, quan recola en el trencat. Ara em trobo com la sorra, que no la pot.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 Pensa en aquella onada que mai més... Estem aquí doncs per oferir-vos una habanera, ja que aquest any doncs, haurem de passar sense la cantada de Habaneres de Calella. Hem escollit una habanera que vam composar, l'Emilio va fer la música i jo em vaig fer la lletra i que esperem que us agradi a tots. Porta per títol, la remandadora. I amb aquesta darrera actuació de, de Neus Mar doncs, donem per finalitzada la cantada de veneres que us hem ofert des de Ràdio Palafrugell, tot i que, Rafel, també tenim una sorpresa pel final, no? Tenim una sorpresa per als nostres coients, per als nostres eh, seguidors a través de les xarxes socials, tant d'àudio com de vídeo. Jo vull donar les gràcies, primer, Rubén, si m'ho permets, sí. a totes les emissores que han col·laborat amb nosaltres, a totes les emissores d'arreu de Catalunya que han volgut emetre aquesta cantada de veneres virtual al nostre costat i han secundat aquesta idea de Ràdio Palafrugil, eh, aquesta idea que des de la direcció hem portat a terme. I, per tant, eh, també agrair-te a tu doncs, eh, que estiguis sempre disposat a posar-te amb aquests marrons, eh? Que ja et convenen. No, bueno, marro... de marró res, eh? Al final... Eh, ho havien de fer, eh? Clar, gairebé estàvem obligats, eh? cada any estan aquí a, a la platja del Porvó, aquest any doncs, tu ja has estat, jo des de casa però també hem volgut oferir aquesta, aquesta cantada, un, un xic diferent, amb molts més grups, um, doncs també aquesta versió, una miqueta des de casa, no? cadascú ho sé eh, fent aquest, aquest, aquestes uh, actuacions, que la veritat, eh? com tu deies, moltes gràcies a tots els grups que han participat, a totes les uh, formacions i també als els cantants que han volgut sumar-se a aquesta iniciativa, i així com també a Ràdio Hostel i a les emissores de ràdio local que també han volgut compartir amb la, a través de les seves zones i de les seves xarxes doncs, aquesta, aquesta iniciativa. La darrera de les actuacions, Rafel, sí. seguirà sí. l'altra edició, la no podem dir? La darrera és especial, però també, segons dos les teves paraules, ja que has dit, gràcies a tots els grups, perquè de caps s'hi han tirat, gairebé tots els que hem contactat per aquesta nit, aquestes trucades que hem fet amb 10 segons eh, abans, tots ells ens han volgut acompanyar i la veritat és que estem molt agraïts. Alguns ja ho veieu o ho heu vist, no són eh, cantants de maneres, però també ens han volgut acompanyar en aquesta nit. I la cantada final no hi són tots, són alguns d'ells que han participat en una edició especial del meu avi, que de manera conjunta i editada per uh, l'Eric Corbí, de la manera que hem pogut, però amb la seva sapiència, i els ordinadors, doncs, hem pogut fer el que bonament hem pogut, que ha sigut molt, perquè surto un vídeo... Bueno, no m'atreveixo a dir la paraula. Deixem-ho així, deixem-ho que la gent no ho, ho qualifiqui a la seva manera. Esperem que us hagi agradat, ho hem fet doncs, amb tota l'estima, eh? intentant doncs, que aquest dia 4 de juliol no quedés en va, Sí que hi ha hagut eh, doncs, una cantada de baneres en petit format en alguns hotels de, de Calella. No sé si has vist algun grup tu per aquí, Rafel. Sí, sí, hi ha moviment eh? hi ha moviment per Calella i això també és molt d'agrair. Jo, mira, si m'ho permets, jo començo a tirar, perquè tinc la motxilla aquí. Me'n vaig a agafar la motxilla i, saps, l'aigua està de meravella. Mentre canten al meu avi, jo em faré una banyota bueno. i després un bon cremat, que aquí els fan de meravella, a Calella de Palafrugell. Molt bé, Rafel, doncs vagi bé el, aquesta banyada, vigila. Eh? No, no, no prenguis mal, treu-te els auriculars i tots els aparells tota electrònics, no fos cas que, sí, que pateixis algun incident. I nosaltres, com dèiem, doncs us deixem amb aquesta darrera actuació amb alguns grups que han volgut doncs, fer aquesta, aquesta actuació del meu avi, aquesta interpretació del meu avi, eh, algun d'aquests grups que han participat en aquesta nit, i nosaltres doncs, esperem una vegada més que us hagi agradat i podrem recuperar doncs, tota aquesta actuació a través de les nostres xarxes socials. Recordeu, ho heu veient al llarg de, de la nit, podeu seguir-nos a Facebook, a Twitter, a Instagram, també al canal de notícies de Telegram i, com sempre, radiopadafrogell.cat i el 107.8 de l'FM. Bona nit i moltes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta nit. Bona nit, Rafael. Bona nit, I moltíssimes gràcies. Bona nit, Rubén, que vagi bé. moriria coberta para morir el teu del canó. Quan el català se sorpira a la mar, cridarà al meu amic a per nois es que està El català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremà. Mansos a la guitarra solien cantar, solien cantar, visca Catalunya. di tara sulih yang kentang sulih yang kentang biswa katao dia biska katao us hem ofert nit de veneros online a Ràdio Palafrugell agraïm tota la col·laboració dels grups que ens han acompanyat amb guió i direcció i realització de Rubén Arrant i Rafael Corbí edició i muntatge dels vídeos a càrrec d'Èric Corbí que tingueu molt bona nit amor, i 14 mariners eren nascuts a Calella eren nascuts a Palafrugell El català sortia a la mar. Els nois de Calella feien un cremat. Mans la guitarra solien cantar. Solien cantar. Visca Catalunya. Fiscal Guadalajara